Han blev hänvisad till kyrkan för att få mat och pengar till sonens skolresa. Rick skickades till den kristna organisationen för att få jobb. Kaliber, om välgörenheten som täcker upp för den offentliga välfärden. Välgörenheten ökar i Sverige- vi ger allt mer pengar till ideella organisationer. Och sedan årsskiftet har det blivit okej okay att dra av på skatten för gåvor som ges. I takt med att organisationerna får mer pengar är det också fler som behöver dem. Ensamstående mammor, fattiga pensionärer, unga vuxna och ibland hela familjer söker sig till frivilliga organisationer när ingen annan hjälp finns att få. Kalibers granskning visar hur gåvopengar spelar en allt större roll i den svenska välfärden. Vårdcentraler, arbetsförmedlingen och socialtjänsten hänvisar till ideella organisationer när det offentliga inte räcker till. Den här kyrkan som finns nära där. Varje dag så har de ju bröder. Du kan gå och hämta bagare. Och det har jag gjort. Det har jag, och det skäms min sova. Och så mamma har de försökt att hämta och till. Men aldrig hade de bullar, säger han sen. Men han själv. så brukar man ta på sådana här äggs smör. Så. I en förort till Göteborg bor Hanna och hennes son i en trea. Hon ställer fram karelska piroger med ägg blandat med smör. Det är så mycket hemma. Det är just det här vi slipper på måna. Det är söndag och pengarna är helt slut sedan några dagar tillbaka. Men det finns mat i frysen så att de ska klara sig tills pengarna kommer i slutet av veckan. Men i kylen är det ganska tomt. Jag inte nu den tomt. Vad är saknas som du brukar ha annars? Ost saknas. Min mjölk. Nu är det bara min sons mjölk. Hittar en enda grönsak. Det står några konserver och burkar med inlagd mat i kylen. Men det är dåligt med färskvaror förutom smör och den laktosfria mjölken. Det är Hannas son som är laktosintolerant. Han är i tonåren och just hans mjölk försöker Hanna se till så att den alltid finns. Om du hade haft några kronor kvar, vad har du gjort med dem? Mm, då skulle jag gått köpt mjölk med mig själv till exempel. Efter att räkningarna och hyran är betald och efter det att hennes son har fått barnbidraget brukar Hanna ha kvar ungefär 100 kronor om dagen. Och det är 100 kronor som ska räcka till mat och det övriga livet. Och när hon har kvar de där pengarna så är det precis på gränsen för normen för henne och hennes son. Och normen är det som socialtjänsten räknar på för om man ska få försörjningsstöd eller inte. Det som tidigare kallades socialbidrag. Jag skulle kunna komplettera med de vissa månader för att då hamnar jag under normen när jag har elräkningar och så. Hanna har varit arbetslösen ett och ett halvt år tillbaka. Innan dess var hon sjukskriven och nu arbetstränar hon. Hon har ofta rätt till några hundra lappar mer i månaden i försörjningsstöd, men hon tycker inte alltid att det är värt det. Och socialen orkar jag inte med. Alla pengar som kommer in på mitt konto ser de som inkomst. Och det kan vara att jag har lånat kanske 300 kronor eller någonting. Då räknas det som inkomst. Allt går som inkomst. Det är för mycket. Det, det knäcker den här. Och varje månad går dit och de räknar bakåt hur mycket. Oj, det blir en hundralapp över. över. Och... Nej. Men du har gjort det tidigare va? Jo, då har jag verkligen gått på knäna att jag känt att nu funkar det inte. Funkar. Då låg jag ganska rejält under normen. Hanna arbetstränar som receptionist och hoppas på ett jobb där. Men tills dess så gäller det att få vardagen att gå ihop. Det hon oroar sig för nu är en skolresa som hennes son ska åka på lite senare i vår. Den kostar 2000 kronor och det är pengar Hanna inte har. Men jag vill ge honom den möjligheten oavsett vill jag ge honom han ska kunna känna att han kan åka med sina kompisar och sina klasskompisar han ska kunna vara en del av det de gör. Det är, jag vill inte utsätta honom för det att han, han han kunde inte följa med för att de inte fixar det. Det är just större kostnader som ställer till det. Maten tar slut när det dyker upp i utgifter som hon inte har räknat med. Hennes sons farmor gick bort och resan till begravningen hade hon inte råd med. Då sökte hon om extra pengar från socialtjänsten. Och jag hade alla biljetter och allting att visa upp att vi har varit där. Men då frågade de ju att jag måste ha hjälp och jag fick nej till det för att man ska visa kontoutdrag för tre månader bakåt. Hanna hade tjänat så mycket pengar månaderna innan så hon borde ha kunnat lägga undan pengar medan socialtjänsten. De tittar på vad hon hade köpt och det var saker som inte räknas in i normen. Bland annat hade hon köpt ett spel till hennes son när han fyllde år. Men det är ju, alltså när någon människa dör så kan du inte förutse att det sker. Och då frågade sig de sig, hur har du kunnat göra det? Och man stod det som en sa, vad säger de? De ifrågasatte det och han liksom... Att om jag inte skulle ha handlat det så skulle jag ha klarat mig. Jag blir så förbannad så jag börjar gråta och så säger: Jag fixar inte det här. Förstå, liksom, jag klarar inte av det. Borde du inte haft en buffert då? Borde du inte kunna klara av just det där ifall någonting händer? Men vilka pengar? Hur skulle jag kunna bygga det? Om jag ligger på gränsen med existensminum. Hur, hur kan jag spara? för du ändå klarar eller ni ändå klarar är det bra. Ska det verkligen vara socialen som betalar? Nej det ska det ju inte. Det är om jag har de inkomsterna. Men jag vet ju att jag har legat hela tiden på gränsen många många år. Jag förstår att de har regler och det. Men det händer ibland. Försörjningsstöd ska vara den sista utvägen i Sverige. Det är det man får om inget annat har fångat upp än tidigare. Men även om det är den sista utvägen så finns det ändå en till. Socialtjänsten sa till Hanna att hon kunde gå till kyrkan. De kunde kanske hjälpa henne. Då får du väl söka dig till något annat då. Och då tog jag ju kontakt med statsmissionen och då fick jag matkassa där istället då. Men ska det alltid vara så? Behöver vara så? Att man vänder sig till dem? Det undrar ju jag. Socialtjänsten hänvisar alltså Hanna någon annanstans. Vi ska se fler exempel på när myndigheter och det offentliga hänvisar till det som ideella organisationer gör. Um, det är så här, vi kommer att prata lite om gruppprocessen och sen så ska vi göra en övning som är relaterad just till gruppprocessen. På ett café i centrala Örebro träffar Eva Kastberg gruppen med 10 stycken 19-24-åringar som är med i projektet I Moving On. Det övergripande målet är ju att de ska faktiskt känna sig stärkta som individer, att de ska ha bättre kännedom om sig själva och ha bättre koll egentligen på ja, helt enkelt vilket mål de har och hur de ska ta sig dit. Det är den kristna organisationen Hela Människan som äger kaféet och som driver projektet för arbetslösa som är max 25 år. De har haft projektet sedan i höstas och de har slagorden I'm moving on, din väg till ett framtida arbetsliv. Elina och Rick går kursen, men ingen av dem vet att det är en frivillig organisation som driver den. Jag fick en kallelse från Arbetsförmedlingen och det var obligatoriskt att komma dit då. Så fick vi en introduktion och det, gick, det var jättebra, det lät intressant. Och sen så fick vi ett datum då vi skulle samlas här. Och så har jag bara satt igång. <laughs> Vem tror du betalar för? Ja, men, och... Arbetsförmedlingen eller staten. Eller Arbetsförmedlingen går ju via staten, statspengarna liksom. Inte en aning. Faktiskt. Det är en ideell organisation som heter Hela människan. Känner du igen det? Mm, ja. Mm. Alltså jag hade nog förväntat mig att det typ var från arbetsfamiljen eller någonting, men det var det inte. Varför ja. mm. tror du att det var arbetsfamiljen? För det var igenom vi fick det här. Så det var därför jag trodde att det var det. Okej, okay, nu vet jag. Att det inte är det. Det var inte den Gruppövningen är avslutade och nu är det dags för matcirkel istället. Det har de varje måndag. Vad blir det för mat idag? De gör smörgåstårta som de ska äta till lunch tillsammans. Rick står i köket och blandar majonnäs med bostongurka. Även Rick fick reda på projektet genom Arbetsförmedlingen. Och det är det vanligaste sättet för han moving on att hitta sina deltagare. När han får reda på att det är en organisation som håller i projektet så tycker han att det är bra. Det är bra att andra lägger sig i också, tycker jag. Det behövs. Ungdomarna som är med i projektet får aktivitetsstöd. Men själva verksamheten, lokalerna och Eva Kastberg som är kursledare här- betalas just av den kristna organisationen Hela Människan. Just nu så måste jag säga att en av fördelarna är att det faktiskt är en ideell organisation- att vi erbjuder det här till Arbetsförmedlingen. Och att det inte är en tjänst som Arbetsförmedlingen köper av oss. För det gör att dels är vi lite friare i hur vi gör saker- och dels har inte vi samma rapporteringsskyldighet på det sättet på gott och ont. Mån tycker ändå att det finns nackdelar med att det är en ideell organisation som betalar verksamheten. Nu är man ju så beroende av andra bidrag och kommer inte de igenom så finns inte pengarna att fortsätta. Och då är det ju klart att hade det varit någonting som Arbetsförmedlingen på något sätt betalar för så är det klart att då finns en annan säkerhet i projektet samtidigt så finns det någonting gott tycker jag i. Dels gillar jag att en ideell förening. Att man tycker att det här verkligen är viktigt. Och att vi väljer att satsa pengar för det här. Och att det behöver inte kosta någon annan aktör någonting. Utan vi vill verkligen erbjuda det här som en samhällsinsats. Det hade inte funkat ekonomiskt för Arbetsförmedlingen i Örebro att själva ha ett liknande projekt som det ser ut just nu. Säger Stefan Pettersson som är sektionschef på Arbetsförmedlingen i Örebro. Ja, det, det handlar om ekonomi. Eller... Framförallt handlar det här om en bra möjlighet. att En bra idé som där vi ser att de här, det här organisationen sitter inne med en del kunskap och en del idéer som vi tyckte var jättevärdefulla att prova. Ifall ni tycker att det är en bra idé och just mm. passar den här gruppen, hur kommer det sig att ni inte står för verksamheten? Vi har ingen möjlighet att ha det så här tätt och tajt som de har med en grupp. Vi, vi har inte kunnat svara upp på samma sätt. Med på det här sättet. Vi lämnar Örebro för att ta reda på om det är fler saker i ideella organisationer gör som de inte gjorde tidigare. Kaliber tar hjälp av svensk insamlingskontroll och får en lista på alla de organisationer med 90-konton som arbetar med social verksamhet i Sverige. Vi kontaktar alla på listan ett 30-tal och ställer frågor om deras sociala arbete som betalas med gåvopengar och, och om det har förändrats. Vi är en familj, vilken som helst. Min man har ett arbete. Ibland mår han psykiskt dåligt och är då sjukskriven. Vår ekonomi blir lidande. Jag är själv lågavlönad som lokalvårdare. Vi har tre barn i skolålder. Det har hänt att vårt kylskåp har varit tomt. Då har vi gått till frälsensamän och de har hjälpt oss med mat. Ibland är det matcheck så att vi har klarat oss fram till att barnbidraget kommer. Alltså så kan det se ut. Kalibers undersökning visar att antalet som söker sig till frivilligorganisationer för att de behöver hjälp har ökat. Ensamstående mammor har ökat under hela 2000-talet, men efter finanskrisen har de blivit ännu fler, säger organisationerna. Och två nya grupper som organisationerna möter bara sedan några år tillbaka är fattiga pensionärer och unga vuxna. Och vissa organisationer ser till och med att det är hela familjer som söker hjälp. Och det människor behöver hjälp med i mycket större utsträckning nu än för två, tre år sedan är hyra, el och mat. Ja, det är fler år för år som kommer till oss och vill ha stöd med, med betala behov. Man har svårt att klara att hyra mat för sig själv sina barn kanske. Vi, vi ser ju det och vi vet att den svenska välfärden omprövas. Och att vi idag inte kan förvänta oss samma stöd ifrån det offentliga som vi kunde för 15 år sedan. Det stora förändringar också i en del av trygghetssystemen. Och det är klart att det där märker vi effekter av de förändringarna. Kalibers undersökning visar också att organisationerna arbetar med andra saker än de gjorde tidigare. Just jobb är ett nytt område som många säger att de fokuserar extra mycket på. Det gjorde de inte för 5-10 år sedan. Och det är inte bara arbetsmarknadsprojekt för ungdomar som är inskrivna hos Arbetsförmedlingen. Det handlar om jobbmentorer, arbetsträning även för vuxna och ungdomsprojekt. Andra verksamheter har funnits längre men organisationerna ser ett ökat behov. Några av verksamheterna är i samarbete med kommuner och landsting men vissa av dem drivs helt av gåvopengar. Och det handlar om ungdomsmottagningar, fältarbetare, läkarmottagningar och psykoterapeuter. Vi har ju också då psykoterapeuter hos oss och det är också, tänker jag, något viktigt att kunna erbjuda också i det delen att det kan vara svårt att få tillgång till i, i, i dagens Göteborg i alla fall. Vi ger vård och hjälp, både läkarvård, läkare och sjuksköterskor och andra som jobbar i ideellt och så har vi också juridisk rådgivning. Organisationerna berättar om ett större samarbete med kommuner och myndigheter. De för dialog med varandra och är mer medvetna om vad den andra gör. De största organisationerna vittnar om att myndigheterna allt oftare hänvisar till dem. Vårdcentraler hänvisar till kyrkan när kriscentret i kommunen har stängt. Arbetsförmedlingen hänvisar till projekt i ideella organisationer. Och socialtjänsten hänvisar till det ideella när de har gett avslag på en ansökan om bistånd. Absolut, och, och där ser vi också en stor skillnad som vi tycker i alla fall att det är en skinda på de här sista åren tidigare kanske man inte gjorde det i samma utsträckning men nu gör man det verkligen och vår tolkning är att många av de socialsekreterare som hänvisar oss är mycket engagerade socialsekreterare som ser att de inte riktigt kan bistå genom att normen är mycket mer fast nu man kan inte göra så mycket utanför den och då hänvisar man till oss jag hör oftare talas om det idag än vad jag gjorde för tio år sedan. Och det sätter jag ju också i samband med att man tillämpar socialtjänstlagen mycket hårdare idag ute i kommunerna. Nu ska vi till statsmissionen Jag, jag följer med Hanna till statsmissionen och en av rådgivarna där- Hanna ska söka pengar till skolresan som hennes son ska åka på och som kostar 2000 kronor. Och sen är det inte bara det här. Det handlar ju om att jag måste fixa pass till honom, det också är också kostnad. Det är mycket sånt här. Stadsmissionen har hjälpt till tidigare och hon hoppas att de kan hjälpa henne nu också. Men första gången Hanna sökte pengar var det inga skolresor hon behövde hjälp med. Det, då handlade det ju om mat. Det, det var ju liksom en skam. Jag kan ju känna skam fortfarande idag. Att jag inte fått det bättre och lyckats få något fast jobb. Det är en skam att behöva be hjälp. Men det var ändå självklart för henne att be om hjälp även om hon grät för att hon gick till stadsmissionen. Jag ville göra något väl med min son. Och inte bara släppa honom så här. De här barnen man pratar så mycket om, vilka som är i riskzonen, som hamnar snett. Och det är där min tanke finns hela tiden. Att jag vill ge honom möjlighet att se, vara med för att få en morot och i framtiden få en så bra framtid som möjligt. Att han skapar det för sig själv. Hej! Hey. Hey. Hey. Louise Jonsson möter Hanna vid dörren. Väl där inne så pratar de om vilka alternativ som finns för Hanna. <tryck> det är en djungel och den här. Man har... Vi lämnar Hanna en stund och besöker en organisation som ofta ger pengar till just resor och det där extra för barnen, Majblomman. Hej, hej Anna. Välkommen, tack. Majblomman ger pengar till barn som är fattiga. Även de ser att det är fler som ansöker om hjälp. Om man tittar tillbaka 15 år i tiden så går vi med mycket mer bidrag för sånt som vi kallar det för guldkant. Lena Holm är generalsekreterare på Majblomman. Men nu de senaste åren så har det blivit mycket mer av det basala. Så att man söker pengar för vinterkläder, skor, mediciner. Varje år får majblomman in tiotusentals ansökningar. De allra flesta från ensamstående mammor. Så här kan det låta. Som ensamstående arbetslös trebarnsmor är det svårt att bekosta kläder och utrustning till barnen. Sonen behöver en sittvagn, äldsta dottern behöver skrivbord och alla barnen behöver vinterkläder och utrustning hemma. De har bara sängar, inga andra möbler. Och när föräldrar ändå betalar den där skolresan eller skrivbordet- är det annat de måste dra in på. Vi har ju faktiskt nu gjort en, en SIFO-undersökning- för att titta på eh, det här glasögonproblemet. Om de har köpt glasögon under året, vad har de i så fall avstått ifrån? Och då kan jag säga det att det handlar om mat, middagar- det handlar om föräldrarnas egna glasögon- och sådana basala saker- för några dagar sen hade hon ett dialogmöte med socialsekreterare. Det är inte det första de haft. Majblomman vill nämligen ha ett intyg från någon som kan skriva hur barnet i fråga har det när man ansöker om pengar. Och tidigare var det nästan bara kuratorer och skolsköterskor som skrev intyg. Men nu har det blivit ganska vanligt med intyg även från socialsekreterare. Så här kan det låta. Nedanstående socialsekreterare skulle därför tycka att det vore väldigt bra och positivt om Johan beviljas medel från Majblomman. De pengarna skulle vara till stor hjälp för Johan och möjliggöra att han kommer igång med en vettig sysselsättning på sin fritid, som exempelvis gymträning. Vi börjar fundera på vad det beror det här på. Och så har vi bjudit in socialsekreterare för dialoger runt de här frågorna. Och det visar sig ganska tydligt att, att de är också ganska hårt hållna. Man har behövt dra ner på, på sådant som är nödvändigt att bevilja. Så att de, har en, de har en tuff situation, socialsekreterare också. Men även om Majblomman betalat många av de här sakerna så drar de en gräns. Ansökningar som vi har reagerat starkt på det är ju just vinterkläder och sängar- då är det ju verkligen någonting som socialtjänsten ska stå för. Och inte Majblomman såklart. Hur blir det då ifall socialtjänsten ja, har det? hänvisat till er? Ja, vi avslår den ansökan. Och sen så ber vi att få träffa socialsekreterare och prata med dem- och ha en dialog och, och försöka hitta var gränserna går. Hej. Hej! Jag träffar en socialsekreterare som jobbar med försörjningsstöd i Göteborg- Marie Levin. När Majblomman hade dialogmöte var Marie Levin där- hon brukar tipsa de som kommer till henne om organisationer som Majblomman och kyrkan. Ja, det gör vi. Vi fattar ju beslut på de här grunderna. Hur ser lagen ut? Hur ser riktlinjerna ut? Vad är skäligt? I många fall så säger vi nej. Men då kan vi ändå tipsa om att till exempel vissa församlingar, alltså Svenska kyrkan- Finns det pengar att söka beroende på om man bor i församlingen eller inte? Du tänker ändå tanken att det här hade ju ändå varit bra. Varför, mm. varför är det inte ni som ger de pengarna då? Därför att som socionom och socialarbetare så är jag ju ändå satt att göra professionella bedömningar utifrån lag, regler, riktlinjer. så. Men, men som person kan jag ju förstå att folk har kan jag som sociolog också förstå att folk har större behov än vad det här ger så att säga den här skäliga levnadsnivån och som kan vara rimliga fast inte skäliga. Vad säger du själv är det här skäligt en kort tid. Är det, det. Men i det långa perspektivet är jag inte så säker på det. det är svårt att klara sig på den här ekonomiska nivån. Ja. Det var härligt att, att det blev så. Vi är tillbaka ja. hos Hanna som är på statsmissionen och söker hjälp till sonens skolresa. Men vi hör det. Det gör vi. Jag ringer nästa vecka. Ja. Hej, då. Hej, då. Ja. Hej då. Hur tyckte du det här mötet där kändes och gick hos honom då? Bra. Men jag har alltid svårt för det där att lägga fram vad det jag behöver. till. Liksom jag, jag känner det att jag krymper alltid lite. Det är inte det att du får hjälp till allt men kanske inte är en del. är du orolig nu? Klart jag är. men samtidigt tar jag det får bli som det blir. får jag ta ihop allting så här så jag gör det bara då. då får jag ta konsekvenserna konsekvensen att han ska med och liksom han ska med. Det, det är bara så. men det ska gå säger du men liksom men hur ska det gå? för du måste betala vad vilka pengar Nej, då, tar då? Då tar jag från våra matpengar. det är bara så. jag gör det. Jag gör det bara. Men äta måste man. Ja men då får jag. Jag vet inte. Men. Det. Ja äta måste man, nu vet ju, Men. Men. Har jag sagt att han ska med, han får hänga med, då får han ingen med. Ja, på något sätt ska det gå. Finns de det inte förrän? I ett litet kafé i centrala Jönköping står Ulla Gunnevik vid smörgåsarna som kostar 5 kronor. Det är Frälsningsarméns kafé och på fönstret står orden soppa, tvål och frälsning. Det har varit mycket folk som kommit och hämtat matkassar hela veckan. Men idag är det lugnare. Det brukar lugna ner sig när sjukpenningen och pensionerna har kommit. Och det, vi har kommit fram till ett ganska bra sortiment tycker jag. Makaroner, spaghetti, nudlar. kaffe. Frälsningsarmen delade ut 307 000 matkassar förra året. Och här på Frälsningsarmén i Jönköping är de vana vid att socialtjänsten hänvisar till dem. Och det känns okej okay att de gör för när man sitter på, och ska ge bistånd så har man ju en norm att följa. Och ja, då har man fått sin norm och så har den här människan ändå... Räkningar så att det inte blir någonting över. Och då tror jag, eller jag vet att det är så att de kan säga att jag sök hjälp på frälsningsarbetet. Men för tre år sedan, när Ulla Gunnevik började här, då såg det annorlunda ut. Då kunde socialtjänsten komma dit själva med den som behövde hjälp. För någon som de hade i behandling och de hade med... Säg den som var under behandling. Och det tyckte jag var ett konstigt system. För är man i behandling och man har, ska ha en helhetssyn då så måste man ju se till att den människan reder ut sin ekonomi och man hjälper den hur den ska kunna fortsätta leva. För man kan inte bygga upp systemet på att man ska gå till en välgörenhet och få mat eller matcheck då. Att tipsa om välgörenhet är en sak tycker Ulla Gunnevik. Men att socialtjänsten som en del i sitt arbete tar med sig klienten för att visa upp var man kan få hjälp det är att gå för långt. Hon pratade med socialchefen i Jönköping. Och då nämnde jag det till honom. Och jag tror nog att han vidarebefordrade det- för det tog det tog faktiskt slut. Jag tänker så här att främst, vi tänker så här utifrån oss då, att vi är ett komplement. Vi är ju ingen myndighet- och vi har inte det ansvaret på det sättet. Utan vi är ett komplement- till vad samhället har att erbjuda. Och, och så fungerar det ju på riktigt. Vi är hjälp till självhjälp. Alltså, så man ska inte- komma hit hur ofta som helst utan vi hjälper till i en unik situation genom tiderna har ideella organisationer jobbat bredvid det offentliga organisationerna kan se nya behov och starta upp verksamheter snabbt för att täcka det och ofta har staten och lagen täckt upp senare och ibland finns det en poäng med att det är just det ideella och inte myndigheter som bedriver verksamheten det säger organisationerna som Kalibe pratat med det är hela tiden avvägningar för vad organisationerna bör göra, säger Ingela Holmers Svenska Röda Korset. Vi kan naturligtvis inte ta över det offentliga Så alltså Det som är, är stadgat i socialtjänstlag och så vidare, det är det offentliga samsvar. Och, och här tror jag man måste hitta sin egen gräns. Och det är väldigt viktigt att hålla den dialogen levande och framförallt att det inte blir enskilda intervjuer som hamnar i klän. Just gränsdragningen är sånt som organisationerna funderar en del på. Lennart Forsberg är socialchef på Stadsmissionen i Göteborg. Vi för ju den här diskussionen, för det är frågan också då hur mycket vi ska jobba med att med hjälpa till med hyror i de här basala sakerna. Det, det är frågan om det verkligen det ska vara vår uppgift. Den diskussionen den behöver vi väl ta själva men vi kanske också behöver föra den gentemot i det här fallet socialtjänsten också då. Vad är vår uppgift och hur ska vi agera i de här frågorna? Däremot kan man se att i takt med att kommunens resurser också minskar så måste vi titta då på hur kan frivilliga organisationer bidra på olika sätt. Men man kan inte lämpa över ansvaret till frivilliga organisationerna. Även Lena Holm på Majblomman drar gränsen –vid det som hon anser att socialtjänsten ska betala, men får ändå ansökningar som handlar om vinterkläder eller en säng. Kan, skulle det kanske kunna vara rätt också då? Det kanske inte är skattepengar som ska betala det, utan det kanske är organisationer som ska finnas där. Mm, ja, fast på något sätt så måste det väl finnas en generell välfärd i samhället och någon måste definiera vad den generella välfärden är för någonting. Och, och det har ju vi att förhålla oss till. Jag ringer upp Torbjörn gjort. Han är docent i socialt arbete på Lunds universitet- och han forskar om socialbidrag- och har även forskat om ideella organisationers roll i samhället. Men vad vi ser nu det är vissa förskjutningar och glidningar. Socialtjänsten ska ju utgöra det yttersta skyddsnätet- men frågan är om det gör det idag- Enligt Torbjörn Hjort har socialtjänsten blivit mer restriktiv i sina bedömningar. Barnfamiljer och så vidare där föräldrarna tycker att tröskeln blir för hög. Och att man då istället väljer att vända sig till en frivillig organisation. Vad spelar det för någon roll då att det ser ut så här idag? Din fråga faller ju tillbaka. Till vilken form av samhälle vi vill ha och vad vi vill att ansvaret för de utsatta gruppernas vardagsmöjligheter ska ligga någonstans. Ska det ligga från frivillorganisationerna eller ska det vara ett välfärdsstatligt ansvar? Det beror på vilken typ av samhälle som vi vill ha. Hanna har sökt pengar från stadsmissionen till en skolresa hennes son ska åka på. Nu har hon fått besked. Jep, jag fick bevilja 2 Du fick bevilja 2 000? Yep. Vad tänker du de om det? Jo, det känns skönt. Det är en sak som är borta från eh, huvudet. Hur man ska lösa. Nej, så det var en be befrielse faktiskt. Kaliber är slut. Hanna i reportaget heter egentligen någonting annat. Producent var Sabina Schatzel och jag heter Jonna Buren.